Ok, sper că după predica care o ascultăm astăzi, o să avem aceeași părere. Că suntem ucenici. Știți că Iisus, Dumnezeu, nu are nevoie de simpatizanți și vrea să facă ucenici. Și Iisus Hristos a început cu cei 12 ucenici pe care noi îi cunoaștem, adică îi cunoaștem din Biblie, și ce a făcut Iisus prin acest ucenic? În timpul care l-a avut, în care el a lucrat pentru Dumnezeu, treia și jumătate, a investit în 12 oameni. Și mandatul lui a fost pentru treia jumate și după aceea ce a zis Iisus, mergeți voi acum, unde? În toată lumea și provoduiți Evanghelia. Și faceți ce? Ucenici. Dumnezeu vrea... Să aibă cenic? Ce înseamnă un ucenic? Spuneți așa cuvintele noastre. Ce înseamnă un ucenic? Urma. Un urmaș al lui Cristos, Adică okay. face lucrurile care le-a văzut la Hristos. face noi ceea ce am văzut la Christos sau ceea ce știm despre ce a zis Christos numai cu 2000 de ani. Doamne ajută mâna, Suntem ucenici! dacă nu, prin credința, nu? Dar hai să vedem, să deschidem Biblia la Matei, vă rog, 10. Să că cineva, vă rog, Matei 10 cu 37. pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiul, ori pe fiul, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Mulțumesc, Chiza, da. Cum vi se pare lucrul Câți dintre voi vă iubiți părinții? Toți ne iubim părinții, nu? Așa spune Biblia, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, da? Dar totuși Iisus spune că cine iubește mai mult pe mamă sau pe tată, mai mult decât pe mine, nu este vredin de mine. Și aici lista voastră continuă. Dacă iubești orice alt lucru mai mult decât pe mine, tu nu ești de mine. <coughs> înțelegeți ideea? Orice lucru care este mai presus decât Dumnezeu este închinare la idol. Și știu că sunt mulți tineri, dar nu vreau să... <coughs> știu absurd, dar așa spune Biblia, sunt mulți tineri care sunt opriți de părinților să se pace cu Dumnezeu. Și Biblia spune că n-am venit să aduc pacea, ci am venit să aduc ce? vă pune vrăjmașie, tot aici spune, între mamă și fică, între tată și fiu, și vei avea, ve, veți avea vrăjmași pe cine? Pe cei din casa. casa voastră. Câți dintre voi ați avut o din partea familiei? că v-ați întors la Domnul? Și că înțelegeți, nu, Loredana? Și eu, m-am întors la Dumnezeu, cei din familia mea au zis ești prea tână, tu n-ai făcut păcate atâtea, nu cred că merită să te întorci acum la în Dumnezeu. Oamenii care mi-au vorbit despre Dumnezeu de când am născut, Mama mea cel puțin, mi a vorbit foarte mult despre Dumnezeu, dar de când m-am întors la Domnul, a devenit dușmanul numărul unu. Știți ne a motivat-o? Diavolul. Oamenii care zândeleau pe Dumnezeu sunt... Robi diavolului. Nu există ca de mijloc. Nu poți să vină udru. Ori ești cu Dumnezeu, ori ești cu diavolul. Dar nu asta să vreau să citim. Hai să ne uităm la Ioan 14,19, vă rog. Și predica de astăzi se va numi Dovada Uceniciei. Dovada ei. Interesant că Lidia a vorbit vineri și a vorbit, a vorbit ceva legat de lucrurile astea și a zis măi, mă, ce interesant că Duhul Sfânt vrea să ne învețe lucrurile. n-am știut ce avea să vorbească Lidia și deja pe inima mea era mai de mult ceea ce vreau să vorbim astăzi. Hai să vedem cine citește. Ioan 14 cu 19.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 Noi trebuie să o ce încerința lui Hristos. Ce să facem? Să păzim poruncile Lui. Să poruncile Lui. Care sunt poruncile Lui? Noi suntem, trăim în vremea halului. Noi nu mai trebuie să primim legea, este adevărat. Dar atunci ce trebuie să păzim? Ce trebuie <laughs> să zice că trebuie să păzim de calor. Oh. Da? Mai simplu, mai simplificat, Biblia spune, ce? Două porunci, car, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Să noi aceste lucruri. Dacă împlinești astea două versete, aceste două porunci, Impreunite ești cel mai tare. E greu? Două versete, atât. Două versete. E complicat? Îl iubim noi cu adevărat pe Dumnezeu din toată inima? Aveți să spuneți da? iubesc pe Dumnezeu din toată inima? Vreau să compar care dintre voi sunteți să vă răgostiți de iubita voastră sau de iubitul vostru. Cei care trebuie să vă căsătoriți, vreți să vă căsătoriți. Trebuie să vă pe taia? dovadă. <sus> și ce implică dragostea asta? Atunci când iubești, când spui că iubești, ești gata să aduci una de pe cer. M-am mai spus eu, promiți, marea și sarea, că mai... marea și rămâne sarea. Dar <sus> atunci când iubești, nu știu, eu vă spun în experiența mea, cred că m-ați auzit de multe, ori, de era cu Simona, toată lumea spunea. Spuneam de prietenia noastră, de... Toată mi se pare că am fost așa mai, dar eu eram atât de îndrăgostit de iubeam și tabelele cu indicatoarele spre Servici. De serios, că nu exagerez. Iubeam oamenii din Servici, deci mi se părea orașul ăla atât de fain, dar noi nu se nu ce. Acum. Nu înțelegeți cumva greșit că nu-mi iubesc soția. Îmi să o oricum. Dar, atunci când iubești, deci, înseamnă să se faci lucruri de nu-ți desprez. Te tu de tine, așa e? De ce? Ce te motivează? Ce? Ceva simplu, ce? Dragostea! așa e Coneliu? Chiar dacă sunt din dimineața de nu mai poți și la șase așa de bine dol, la ce faci? Te trezești să vorbești pe America? Adică că nu este un secret, nu? Corneliu? Nu mai este. Dar când iubești, ești gata să faci orice. Așa, Iosif? Da. Nu ai văzut că o V-a mai spus cu fratele Brumbrand, când l-a întrebat pe acel... Era un gublu, v am mai spus. Dar vă mai spun o dată, nu, nu vă spuneam. Nu vă scurați, Dar am văzut când am auzit. Era așa de îndregostit mirele ăsta. Așa de... Nu mai putea. Radia. Și zice fratele pastor Brumbrand? O iubește așa de mult, o iubesc că nu s-o mă se mergea pe el. Și după a venit din luna de mie i-a întrebat așa... L-a întrebat, Mă, cum-i? Tot așa de mult o iubește?" a păstor, mai bine o atunci." Da. cred că fiecare genul am experimentat dragostea din tâi. Care zi dintre voi ați avut dragul de întâi când v întors la Domnul? Deci nu mă refer la cei care v-ați născut în familie, mă refer la cei care atunci când v-ați întors la Domnul ați fost să stare de ce? Să mergeți la toate nopțile de veche, să mergeți la, la toate rugăciurile, nu? Să faci să citiți Biblia, fiecare zi, să vă rugați, nici nu se punea problema. Câte o oră, poate, două ore, nu contează timpul. Ce l am motivat atunci? Dragul și Dumnezeu în continuare ne cere să-L iubim doar inima. Amin. Amin. Nu este ceva învechit, nu este ceva care Dumnezeu înțelege că de-a lungul timpului, dacă ești de 10 ani, de 20 de ani la credință, poate este normal să nu mai chiar așa de îndrăgostit. Dar tu poți să lucrezi la această relație dintre tine și Dumnezeu. Și să spune că bunătățile Domnului se nu în Cu În fiecare dimineață. Și Dumnezeu în fiecare zi te compreșește cu ce? Cu dragostea Lui. Te compreșește Dumnezeu cu dragostea Lui? La Da. Îți arate Dumnezeu cât de mult te iubește? Da. Sau să arate așa, cam odată la lună? Sau așa, când doar ai nevoie și ești descurășat de nu mai poți, atunci Dumnezeu îți mai demonstrează cât de mult te iubește? Mm. În fiecare zi. Mm. Tu îi arăți lui Dumnezeu în fiecare zi că îl iubești? Deci, care este condiția? Dacă spunem că iubim, trebuie să păzim ce? Cuvântul lui Dumnezeu. Și noi suntem creștini consacrați, spunem noi. Și de multe ori nu ascultăm ceea ce spune ce? Biblia. Și Dumnezeu vrea să ascultăm să păzim păluncerea Lui. Și așa cum am mai spus, hai să ne oprim la aceste două, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta și pe propriul tău, și pe tău ca pe tine însuți. Și sus vine și spune, s-a spus în vechime, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun ce? Mai mult, să iubești pe plăjmașii tăi. Este ușor? Nu poți. În firea ta pământească, tu nu poți să împlinești aceste lucruri. Atunci care este secretul? Trebuie să fii un om duhovnicesc. Adică, să ai părtășie cu Duhul Sfânt când? În fiecare zi. Iisus a spus ugenicilor, rugați-vă atunci când eram în grădin la rugați-vă de ce? care e motivul? De ce să rogi? Să nu credeți în ispită. Deci tu nu poți să reziști ca și un creștin, cât ai fi tu de bun, tu nu poți să reziști, reziști ispitei. Decât construi Dumnezeu. Am. Și vreau să spune că pot totul în Hristos care vă Și pentru asta avem nevoie de părtășie cu Dumnezeu zi de zi. Zi de zi. Așași când te îndepărtezi de cuvântul Lui, te îndepărtezi de părtășia cu El, ce se întâmplă? Te răcești în dragoste față de El. Se spune că nu se văd, se uită. E adevărat? Eu aș zice că părtășia cu el mai rară o să ajungi să slăbești dreapă. Fraților, trăim vremuri în care avem nevoie mai multe de Dumnezeu ca orice când. Avem tendința noastră, în firea noastră pământească, să-L gădăm de Dumnezeu doar atunci când avem nevoie. Este adevărat? Dar Dumnezeu vrea să-L iubim necondiționat. Dumnezeu te iubește necondiționat. Și dar de multe îmi place de tine răștii, El, tine, nu erau bătrâni. Și-au drag, merșat și-au Ce au zis ei? Dumnezeu are puterea să ne scape și dacă nu ne va scăpa noi, tot nu le vom închina și tău de aur. Suntem noi gata să ne dăm viața, pentru Dumnezeu, dacă suntem uceni și lui. Fiecare dintre noi putem să ne analizăm. Și Lydia ne-a dat un test tal interesant vineri, și slavă Domnului când în amartea anii o rămas unul aici, a și nu știu cum era. <fie> <fie> <fie> dar oricum Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare și ne acceptă așa cum suntem. Dar ne dă har să ne schimbăm. Amin? Mai avem har să ne schimbăm. Hai să vedem. Există patru lucruri care le-am notat aici. Patru fapte vitale din mesetele pe care le-am citit. Și o să vreau să... Dacă vreți să le notați, puteți să le notați. În primul rând, păstrarea cuvântului lui Dumnezeu. Este trăsătura supremă care îl deosebește pe ucenic de cine? De restul lumii. Pe noi nu ne diferențiază altceva decât Hristos care ne noi. Amin? Amin? Și tu, dacă păzești Cuvântul lui, ești deosebit față de restul lumii, care nu, păzești, nu păzește Cuvântul lui Dumnezeu. Ești cu adevărat un cenic pentru când a fost văzut, și-a și vorba de degost. Se vede pe tine că ești un din Lui. Suntem noi așa de bine impregnați cu viața lui Hristos că suntem ucenicii lui încât. Se vede pe noi, fără să spunem, chiar dacă nu avem empatic, femeile, chiar dacă nu se vede prin ceva, dacă caracterul tău dă dovadă că tu ești ucenicului Hristos, vreau să ne gândim la lucrurile Dacă ești într-o mulțime de oameni și fiecare se comportă normal, așa cum e. Ați putea cineva să că ceva despre tine, mă, tu ești deosebit, ești diferit? Pentru că a trăi o viață în Hristos face diferența. Amin? Pentru că tu păzești cuvântul Lui Dumnezeu. Și David spune păstrezi cuvântul tău. Unde? În in inima. In inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Adun cuvântul tău în in inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Amin? Ce trebuie să facem noi ca și cei Să păstrăm cuvântul Lui Dumnezeu. <coughs> Când eram prieteni, băsumul ăla mi-a scris o sută și ceva de scrisor. Am vizit că o să le dau să le citească. Le țin și acum. Cum? De ce le păstrez? Puteam să le arunc. Dar pentru mine a fost prețioase și sunt prețioase și importantă. Și poate că o să le dau la Isaac, să nu fie mare. Și o să fie un... Să <laughs> -a dar dacă tu ești ucenicul lui Isus, dacă îl iubești tu păstrezi cuvântul lui ca pe o comoară este important pentru tine Iisus spune oile mele cunosc, aud glasul meu, cine? Oile a cui? A mele. deci nu oile lui vecinul, ci oile mele adică Hristos spune că noi care suntem lui ai mai lui și aparținem lui, auzim ce? Cuvântul lui. și îl înțelegem. Amin? Amin? Și tu nu poți să rămâi indiferent la cuvântul lui Hristos pe care tu spui că-L iubești. Și că tu ești un cericul meu. Îți rezi, ceea ce vreau să spun? Ceea ce nu depinde de predicator, de biserica pe care tu mergi, ci contează relația ta, a ta personală cu Dumnezeu. Pe care tu spui că iubești și că ești ucenicul Înțelegeți, Deci, primul, l-am spus, în primul rând, păstrarea cuvântului lui Dumnezeu. Al doilea lucru, a păzi cuvântul lui Dumnezeu este încercarea de căpătării a dragostei ucenicului pentru Dumnezeu. Deci, a păzi, a respecta. Când Bogați, ce a făcut el? Ce, ce a fost întrebat? Știi poruncile? Ce a zis el? Zi, din slujbă. Din Prusie. De copil. Le păstrez cu strictețe. Și la contradicție, Isus că Isus știa în urma unor. Ai Isus că nu a adevărat? Nu. Dice Biblia undeva că l-a iubit. S-a uitat, l-a iubit. Într-adevăr, el păstra, respecta Cuvântul Dumnezeu. Dar nu este de ajuns. Ce-a zis Isus? Vinde tot ce a ieșit de la Sfântul. El respecta cuvântul, dar ceva în inima lui era. Era legat. Vinde spune unde este comora voastră, acolo este inima voastră. la acesta bogat care respecta legea, ce problema avea în inima lui? Nu era în totalitate a Dumnezeu. Tu poți să trăiești bine Bine să vii la biserică, să cedești Biblia, poate mai cânti. Dar inima ta să nu fie liberă cu adevărat. Și pe Dumnezeu nu poți să-L minți. Pe Dumnezeu nu poți să-L duci cu zahărelul. Aparențele înșală pe oameni. Dar inima o știe Dumnezeu. Amin. Înțelegeți, fratele? Dumnezeu știe inima ta și știe inima mea. Știe atitudinea inimii tale. Știe absolut fiecare lucru de sfârșit. Poate că tu nu te cunoști așa cum te cunoște Dumnezeu. De ce este important? Să adunăm cuvântul Dumnezeu. Nimeni noastră. Și să-l așa fost spune el. Și acest Dumnezeu care ne cunoaște, El ne va judeca. Wow. Așa că cred că trebuie să lucrăm la relația noastră cu El. nu la aparențe nu la venitul la biserică, nu vă ține nimeni evidența, dar relația ta cu El. Spunea cineva caracterul unui om, se dovedește atunci când ce faci când nu te vede nimeni. În cita asta unde este Wow! Ce faci atunci când nu te vede nimeni? Aia este caratelul. Ce făcea Daniel din Biblie? De trei ori. Ce făcea? Se ruga. S-au pus interdicții. Ce făcea Daniel în copteoare? Se ruga. De câte ori? De trei ori pe zi. Și s-a văzut că a fost un miritor. A fost un om al lui Dumnezeu. A avea Duhul celui prea n el. Amin. A fost omul care nu a fost frică să fie a în groapa cu lei. De ce? Era puternic în Hristos. Era puternic în Dumnezeu. Amin, Amin frate? Amin. Vreți să fii un miritor? Vreți să, să treci peste încercările care vor veni? Nu contează. Prigoana care va veni. Știți că va veni prigoana? Eu cred că va veni prigoana. I-a visat mult Mardir. Păi nu mers la biserică și cititul Bibliei. Și concursul care tu îl faci, poate ca cinește milă mai, mai, mai mult. Și viața ta, Hristos, care nu știe nimeni decât tu și Dumnezeu am. Aici vreau să să ne gândi fiecare noi. Hai să ne analizăm. Nu trebuie să minți. N-ai cum să minți pe tine însuți. În gândul tău poți să-l ma. sincer. Bă, așa e, recunosc. Vreau să mă schimb. Și Dumnezeu știe gândul tău și el poți să zici, Doamne, vreau să mă ajut nu pot, mă simt slab, mă simt așa cum sunt, uite, Doamne, asta e problema mea, asta și poate că am făcut-o până acum. Dumnezeu vrea să ajute să te schimbi. Amin? Amin. Al, tre al treilea lucru, prin cuvântul Lui Dumnezeu care este păzit și ascultat, Hristos însuși se manifestă față de ucenic nu vă place lucrul ăsta? Vreți ca Hristos să se manifeste în mijlocul nostru? Ce trebuie să facem? Să ascultăm și să păzim cuvântul lui. Dacă toți am înțelege lucrul acesta, ar veni trezirea, ar veni prezența Dumnezeu Sfânt. Și cred că va veni vremea când vom experimenta vântul lui Sfânt pe sânele Asta. Dar știți se va întâmpla Că noi vom căuta să trăim în Sfințele în curăție. Amin? Sfințenie. Ce înseamnă Sfințenie? Sfânt să fii pus deoparte pentru Dumnezeu Și te depărtezi de păcat, nu pentru că să nu te vadă frații, ci pentru că tu ești omului Dumnezeu. Ești, ești cel care ai Duhului Hristos în tine. Și vreau spune că voi sunteți templul Dumnezeu Sfânt. Templul Dumnezeu Sfânt. Templul Dumnezeu Sfânt. Și unde este lumina, în tunelicul, dispare. Nu poți să trăiești, să zici că ai lumina direct, când tu păcătuiești și îți permiți să păcătuiești. De multe ori există păcate pe care nu le știm. Dar de multe ori sunt păcate care le facem conștient. Este adevărat, fraților. Și știm că este păcat. Dar asta e. Îmi dau drumul în fire pentru că o las 5 minute la o parte și nu contează după aceea. Domnului, domnului, de noi. Atunci când suntem puși în situații, cum reacționăm? În firea pământească sau în Duhul? Dacă cineva ți-ar da o palmă, Biblia spune, să dor și obrază celălalt. Ții tu cont de ceea ce spune Biblia? Sau îți dai drumul la fire? Avem firea noi. Nu există cam cum acum. Gata, eu nu mai reacționez, eu nu mai sunt firesc. Eu sunt duhul la 100%. Poți să-ți spui lucrurile tu poți să o controlezi. Atunci când ai o viață cu Dumnezeu, tu poți să-ți controlezi firea. Amin? Că ești un om duhovnicesc și te rogi și ai părtășie cu el. Nu trebuie să te lasă să Atunci când vine spidatul, tu treci foarte ușor. De ce? Pentru că dai ai părtășit cu el și tu poți totul. Există o scădere a ăștia, doamne. Doamne, județ. Și în al patrulea leg prin cuvântul Lui Dumnezeu, Tatăl, împreună cu Fiul, intră în viața ucenicului și înființează casa lor durabilă cu el, cu tine și cu mine. Nu-i se pare interesant în setul ăsta? 23. Drept spus, Iesus a zis, dacă nu iubește cineva, va apăzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt locuiesc în tine. Amin. Atunci când, când, oricând, când, când cuvântul cuvântului. Vreți să locuiască Dumnezeu în noi? Amin. Wow, ce mult dorim. Mi-am dorit lucrurile astea. Se întâmplă instant, dacă s-ar putea. Amin. Dar nu se poate. Trebuie să depui efort. Și tu și eu. Mântuirea este fără bani și fără plată. Să de acord? Pentru mântuire nu trebuie să faci De Decât să crezi. Ești mântuit prin credință. Amin. Da. Pentru celelalte lucruri trebuie să ne pui efort. Și trebuie să plătești prețul. Și trebuie să plătești prețul. Înțelegeți, frate? Suntem ucenicii lui Cristos. Domne. ajută-ne. Și este o veste bună. Chiar dacă până acum n-am trăit ca și niște ucenici, avem ocazia să ne schimbăm. Și mergem acasă și în timpul nostru de după Domne, vreau să vă schimb. Domne, am probleme aici. Îți arățam de la repede Am probleme aici cu mânia Am probleme cu eu știu câte Doamne, dar ajută-mă să mă schimb Doamne, ajută-mă să fiu cu adevărat un al tău Și știți care este standardul Cum trebuie să ajungem noi? La statura prietății lui Isus. Comparativ, dacă ne comparăm unii cu alții Avem tendința să judecăm Eu nu sunt ca și Nu vreau să dau un nume nu sunt ca și cu tare, ca și vecinul. Vameshul, ce a spus? Uh, Fariserul, ce a spus? De Vamesh. În inima lui, spune ce a spus? Mulțumesc că nu sunt ca și eu. L-am inus ca și Toate celelalte lucruri, fapte bune au fost ca și cum n-au fost. De ce? Contează foarte mult atitudine. Amin. Atitudine. Și mi-a să spun și le disperat că mă aud. Atitudine. Asta este atitudinea inimii. Atitudinea inimii. Dumnezeu știe atitudinea. Amin. Deci, încă o dată cele patru. Fapte vitale. În primul rând, păstrarea cuvântului lui Dumnezeu. Al doilea, apăzi cuvântul Dumnezeu. A păzi cuvântul Dumnezeu. Al treilea, prin cuvântul Lui Dumnezeu care este păzit și ascultat. Și al patrulea, prin cuvântul Lui Dumnezeu, Tatăl, împreună cu Fiul, intră în viața noastră. Vreți să fii iubit de Dumnezeu? Păzește cuvântul Lui. Ne-am obișnuit să auzim, să credem. Când Dumnezeu te iubește și ne iubește indiferent ce facem noi. Căceteți lucrul ăsta? Chiar căceteți lucrul ăsta? Când Dumnezeu te iubește indiferent ce faci tu? Și vreau să spun și așa, și cred, dragostea lui Dumnezeu va merge, știți, până unde? Până la porți creia Și creia să Și să spune că în ziua judecății vor veni mulți care vor spune lucruri mari. Doamne, am făcut semne și minuni în numele Teală. M A am făcut cu tare lucruri și cu tare lucruri și cu tare lucruri. Doamne, eu sunt. Dumnezeu v-a spus, pleacă de la mine, că lucrat și de fără de legea. Nu se întâmplă nimic. Trăim o viață de creștini și mergem în paralel cu o viață de păcat. Și nu se întâmplă nimic. Nu mori. Înșelere tare, zici tu, și nu se te iartă. Să că așa mai lucru... Și mergi pe considerentul ăsta. Că Dumnezeu e bun și mă iartă. Și atunci e permis să păcătuiesc la sfârșit. Pavel spune: De mult trebuia să viți învățători. Atunci când tu păgătuiești și îți mărturisești păcatul și iară păcătuiești, te continui pe loc și nu crești. Te rămâi tot la același nivel. Nu vrea să crești. Dumnezeu vrea să crești. Amin. Dumnezeu vrea să, crești. Amin. vrea să rămâi acolo. Și vei fi legat. Nu știu când vorbeam, la sau când, în funcție de chemarea de peste viața ta. Unui a fost dat câsta lanță? Unu, l 2 doi și la 5. cinci. Și fiecare ei, cât a adus? la cu cinci cât a dus. Zece. De ce nu a dus numai trei în plus? Înțelegeți ideea? Cel cu doi cât a dus. Patru, de ce n-a dus unul n-am plus? Deci, poate că tu crezi că faci destul. La Dumnezeu tu l-a judecat, pentru că cât ai fi putut să faci? Poate ai trimis o biserică, Dumnezeu ar fi putut să ai două biserici. Înțelegeți, Deci, haide să ne luăm timp ca să venim înainte în Dumnezeu. Și așa cum spunea David, cercetează-mă, Doamne, și vezi dacă sunt pe calelea. Și pune-mă pe, pe care să ești cine. Tu crezi, poate, să ai impresia că mergi bine. Poate crezi despre tine că ești ok. Și relația ta cu Dumnezeu este bună. Dar Dumnezeu știe lucrul ăsta. De, de aceea este bine, Doamne, și recetează analizează -mă. Să nu fi ca și falizei care au spus, noi vedem. Avem de atât pe, pe cine? Pe Avram. Și Isus a spus, rămâneți ți în noastră. În primul rând, ai tendința să negi. Atunci când recunoști nu poate să deschidă ochii. Amin. Atunci când spui că ești orb, nu poate să deschidă ochii. Amin. Și a întrebat pe orb, ce vrei să-ți fac? Era evident că avea nevoie de vedere. De să ce are altceva. Și a spus, Doamne, vreau să încapăt capă vederea. Pot să recunoști, Doamne, nu văd, mi se pare că să da. Și, Doamne, vindecă-mă, Doamne, ajută-mă să văd. Amin. Spiritual vorbim. Recunoaște Duhul Sfânt. Iacob, ca să primească binecuvântarea, trebuie să-și recunoască starea. Ticălos. Înșelător. Și atunci sus Dumnezeu i-a schimbat numele în Izrael. De astăzi numele tău va fi Izrael. Și ultimul verset care vreau să citim. 1 Ioan, 2 cu 4 și 5. Deci 1 Ioan 2 2, 45. Cine Cel ce zice, îl cunosc, dar nu păzește poruncile lui, este un mincinos, iar adevărul nu este în el. Însă în, ce, în cel care păzește cuvântul lui, dragostea lui Dumnezeu a ajuns într-adevăr de desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Mulțumesc, Lidia. Deci, cine zice, îl cunosc, zicem noi că îl cunoaștem? Așa zicem că îl cunoaștem, nu? Ok. Dovada este dacă păzești lui. Tu poți să spui. Poți să spui multe lucruri. Și eu pot să spun multe lucruri. Nu? Cu gura. Să vă dau o mare. Dar, de fapt, viața ta vorbește mai mult și mai tare decât cuvintele ta. Înțelegeți, Deci, putem să spunem că îl cunoaștem dacă păzim cuvântul Dumnezeu. Dacă nu, avem o problemă. Și trebuie să ne pocăim. Să venim înainte, trebuie să spunem: Doamne, ajută-mă să te cunosc. Vrei să-l cunoști pe cu Dumnezeu? Amin. Atunci când ai să-l cunoști pe cu Dumnezeu, nu să-i permiți să păcătuiești. Toma ne-a Cum a fost el? -a? a fost un ucenic. Interesant. A fost un dintre cei ucenici, nu? Și totuși s-a îndoit de învierea lui Hristos. Și au ceas, ce a spus el? Așa, ca un bățos. Până nu văd, nu cred. Și atunci când s-a întâlnit cu Iisus, ce a făcut el? S-a prăbușit la picioarele lui și a spus, o, Domnul meu, Dumnezeul meu. Probabil că atunci a ajuns să-L cunoască pe, pe Hristos. Înțelegeți, fraților? Vreți să-L pe Hristos? Hai să începem să păzim cuvântul lui. Amin? Și rogă Doamne ajută-mă să, să, să pot să îl păzez. nu pot. Și recunoaște toți avem ființe diferite, suntem diferiți și Dumnezeu știe cum suntem noi. Nu suntem perfecți, suntem oameni cu defecte, cum spunea asta Florin Răbansă, Defect. Dar avem ha. și Dumnezeu vrea să ne ajute, să ne ajute asumea cu noi, să ajungem la desăvârșire, să ajungem la asemenea lui Hristos. Amin? Și vreau să spui lui. Mie vreau să-i spun. Doamne, uite, am problema asta. Doamne, mă pochezi, de Vreau să mă ajut, Doamne. Și nu se Poate că nu este așa în stanul, într-o dată. noapte ai scăpat de problemă. Dar este un proces în care tot timpul te gândești la și te analizezi și vezi cum stai. ai. Amin? Deci, vreau să rămânem la aceste lucruri. Dacă suntem ucenici în să începem să păzim Cuvântul lui. Amin. Și cele două porunci, așa cum noi le știm, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta și pe aproape tău, ca pe tine Să lucrăm la asta. Poți să iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta și după aia poți să faci ce vrei tu. Păi nu să mai faci omletul, poți să faci ceea ce vrea Dumnezeu. Și cu asta vreau să vedem. Biblia spune că să căutăm să placem cu Celui care ne-a scris la asta. Și noi suntem din Armata lui Cristos. Și vrem să căutăm, să plăcem placem Domnului. Amin. Amin? Amin? Nu fraților, nu oamenilor, ci Dumnezeu. Vrei să aibă Dumnezeu părere bună despre tine, să zică, wow! Uite la Lidia. Mi-e să de ea. Amin. Uite la Iov. Nu? Ce-i de Iov? Diavolul. <coughs> <coughs> Mai bine să-și rodească Dumnezeu. Nu? <coughs> Să-l <Săracu'> aduc <Iov. coughs> Dar vreau să fiți încălărați astea. Să deți ucenici de Hristos. Să deți... Amen. Doamne ajută-mi aceasta. Domnul Iisus să vă binecuvânteze Și vreau să ne rugăm să facem o rugăciune. Vreți să ne rugăm? Amen. În care să rugăm Dumnezeu să ne ajute să fim ucenici de Hristos. Și așa cum Hristos a lucrat în urmă cu 2000 de ani și a făcut lucruri extraordinare, vrem ca și noi să facem aceste lucruri.